من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين أن يتحيز بنفسه غير تابعين تحيزه لتحيز شيء آخرى بخلاف العرز فإن تحييزه تابع لتحييز الجوهر الذي هو موضوعه غرز دي شارح رحمة الله ليلة تعلق دي دي شرحنا آغا مختصر دري غرز دي أول غرز دي شارح آغا زكر كوي وزاحت لفارة دي تعريب مذكورة غرضه په دیوازه اثر هغه د فدی سوال ده دویم غرض دی شارح رحمت الله علی هغه ذکر کوي د فا دیو بلیا تیر از ده دریم غرض هغه تفری ذکر کوي په دې ما سبق او کلام مزغوره باندې حاصل دادا سے پرن ماتم رحمت الله علی خبره دا ذکر کړی و د ویلې او تائن ویلې کېږي هغه ممکن ل را چې د غ د پاه قیام ب زیاتې راغلی ووي اوهویللی کې کې دی ل را قائم د قایم بلغیر ووي د د د پاه قیام ب زیاتې نه ووي راغلی نو بنا په دی بندې نو نو د د دی وزات نو دی چې مانادي قییان قیام ذااتې ې سر ده معنا د قیام به ذاته داده چې یو شی په خپلوا متحيزوي دوه خبره رغله له په خپلوا متحيز د معنا چې یو د دې فارا وجود په نفسه وي او دویمه دا چې د دې وجود د فارخ په محلم راغلی وي او یا په الفاظ دي ګرځوي یا څه یو د دې لپاره خپل وجود راغلی وی دویمه دا چې د موشار بي ذاتوي په اشاره سره اشاره هیڅ یو تر کې د او اشاره هیڅ یو هغه شی ته کې د لیسی چې دغه مکان موجود وي نو د خبره دا د پاین کې ضروری سولې یو دا چې د ب وجود په نفسه هلري دویمه دا چې د دې لپاره به محل و. څه دویم دا چې د بخپل محلم لري په دې محل کې به په دې تحیز کې به د دې تابع دی غیر نه او یا ما وی لې چې حاضر د سوي کوي چې د دې بمشار نه لې هې به ذاتوي په اشارته هي سي سره او هي سي شره هغه شی ته کېدلې چې هغه د په خپل مکان موجود وي او هغه رجولې کېږي هغه شی را چې هغه قایم بذاته نه وي یوه. وجود نه لري او دوه مدادات چې د طبیوي په حیز کې لپاره د غیر د اغبل شي وجود دغبل شي مکانه ا بیا د د د پاه مکان وي د ابل شي بیا د د د پارم حز وي نو کلم چې دغه وظحت و که د نو غرض د پاه په دی سره دفا د یو اشکاله د یاتیرا راغله سوال دار ازي څه فروندارته يلو چا اين وليکي کې ديل را سي قایم به ذاتي هي وي او راز وليکي کې را سي هغه قائم بل غير وي بنا نه علي ذلك صفات دي بار دي دام قایم بل غير دي قائم دي له ذات دي بار سره <تصفح> نو بنا په دی باندې صفات دي باری دي تعالی په عارض کې داخلسوله او عاار تا پرونویللي وو دا قسم دا له عالم نه ځکه عالم دی پاهته حصر په پا دی فردي نو قسم نو کې کړی وو یا به یا نو و نوسییکه دا قسم دیرض نه و ګرزې ده او دا قسم دی عالم نهوو عالم بندې تا حکم لګولی وو چې ول عالم و جمع او لډیناره ثابته سولاته صفات دی باندې تعالی دا حادث نه او رستمات رحمته الله علیه تسری کړی ده یغه ویل دی چې ولَهُ صفاتٌ ازلیۃٌ دی واجب سبحانَهُ دې لپاره ازلی صفات دی هغه حادث نه دی نو دې لاحق او دې سابق کلام فما بین کې تنافی او تناقض ثابت څو د سوال, سوال په حقیقت پوي شو سوال دارغه ایت د تاله سابقه تحقیق نه دارا ثابته سوله س عین ملیکی کی دی لره ث قائم بذاته وی عارض ملیکی کی دی لره ث هغه قائم بل غیر وی نو صفات دی واجب سبحانه قایم دی ل ذات دی بار تعالی سره نو دام قایم بل غیر دی نو فعرز کی داخل سوله عارض قسم د ل عالمنا عالم په اعتبار دی طول و اجزاو حادث ده لده نا معلوم سولا سی صفات دی واجب تالا ده هم حادث دي حالان که رستا ماتن رحمت و لالی تسره کرده ده ولهو صفات و نازلیت و نا سده دی الله رب العزت دی پارا ازلی صفات دی هغه حادث ندی نده وزاحت دی ده قائم بزاتی هی او د قائم بالغیروک پده سرا دفا دی دی اشکال و سولا تعارض الیکی کې دې لراسي دای قائم له غیر سره وین قیام بل غیر مانه دا چې دې هغه غیر محل هغه د دې لپاره محل راغلی وین قیام بل مطلب دا چې هغه بل شی مکان او محل هغه د دې لپاره محل راغلی وین خپل حیا او مکان دی نه لري نو په دغه ټکی سره صفات به د بار تعالی له عارض نه خارج شول ذکا صفات دی باری تعالی ټیک د قائم دی لزار دی بار تعالی سره قائم بلغیر غیر دی خود سے نه ده چې د اغبل شی محل او مکان اغا د د لپاره مکان وي ځکا اغه بل شی چې زاد دی بار تعالی دا اغه مکان لري نه لکه روستبراسی نو روستبراسی چې الله تعالی متمكن په مکان کې نه ده د الله لپاره مکان نه دراغلې دی د مکان نه منزه ده نو د دې دی د پارا سمکان رانغې نو دې تابع لپار د غیر و نګر زیده په حیز کې زکادې غدې پارا حیز تنه نو د و جنا صفات د باری تعالی په عارض کې داخل نه نو شکل په عارض کې داخل نه نو قول په حدوث د صفات وبند رانغې په کلامینو د ماتن کې تنافي ثابت نه شول خبره د ماتن په خپل ځای باندې پات تسولاته ولا هو صفات نازليه د واجب سبحانه دې فارا ازلی صفته نه دي د دې سوال او جواب حاصل څه پوي شوي جواب څنګه وک چې ما ګیا یو چارسک دا ضروری ده دا. چې دای بقایم بل غیر وي په دې معنی باندې چې دغه غیر حیزه هغه به د دې فار حیز راغلی را وي نو چې دا ټکی تاسیس دک صفات د واجب سبحانه وتر خارج شول زکا صفات الله تعالی اغا د الله سره قائم دي خو لیکم د سینره چې دا محل د اغا ذات دی باري د دوی د فارم محل ده مکان د زاد دی باري اغا د دوی د فارم مکان ده ولی وی دیو جناثه دی الله تعالی اغا مو نزحت له مکان نا. نو چې دی غدې فارم مکان نه دراغله نو محل دی تابې د غیر په تحیص کې د چا و نه نو په دې ټکي سره اراض د لکه بلې د اراض نو څلکه بلې د اراض نه نسوله د دوی په حقیقت وله حدو د حدوث رانغې نو ثابته سولاته وله صفات ازلیه تنافي بین القولین رانغله نو لهدا زه اشکال او اعتراض وارد نسو دویم د ذکر کې وی د فد بل اعتراض سوالدار عظیم اعتراض یې څه تا ویلې چې جوهر ویلې نا عین ویلې کېږي دله عین ویلې کېږي اغه شایلره عین ویلې کېږي اغه جوهر لره نه عارض ویلې کېږي د عارض معنی ته دا وکړه چې عارض ویلې کېږي اغه شایلره چې هغه تعبی وی له فار د ته تحیص د جوهر مراد له جوهر نه جوهر ده چې اغه د دې لپاره موضوع راغلی وي تا د عارض معنی دا وکړه چې عارض عند المتكلمين عبارت ده لا اغه شینات ته تحيز دي ده تابع له فار دې تحيز دي, دي اغه جوهر وین چې اغه د دې لپاره موضوع راغلی وي نصایل یې چې متبادر له موضوع نه دارا دا. چې له دې نه به مبتدا مراد وي نوتاو ویلې چې دغه موضوع لپاره به عارض تابې وی عارض به اغه تابې وی چې اغه تحییز د تعبیل لپاره دی اغه جوهر وی چې اغه موضوعي نو معلومه ده سو چې دغه موضوع او مبتدا نه چې کله د جوهر راغلي وی ورسته بل دینه خبر خامخه د تابع او عارض وی حالانکه دا خبره خو د ما هو المتقرر نه مخالفه ده ځکه متصرر فنځ دی علماء و دا دا. مبتده و خبر اغا کل دوار او بنددرا ده چې مبتدا او خبر اغا کله د واړه او کله مبتدا او خبر د سویته مبتدا جوهروي او خبر د دې د پارا لکبله د عارضو نو دا خو ضروری نه ده چې خبر د دې مبتدا به خامخه خطابې په تحییز کې اغا به خامخه د عارضو او د دې کلام نه معلومه شولا چې نا معنی دی عارض ده چته تحيز دي دغه تابعوي لپاره دي تحيز د جوهره خو اغه جوهره په اړه د موضوع او مفتدا نه نو دغه غیله دينه جواب وکړه چې دلته مراد له موضوع نه معنی متعارفه نه د مراده. بلکې مراد له موضوع نه هغه محل ده چې هغه ثابتون کوي د دې عارض دي پاروي هغه مقوم دي د دې عارض دي پاروي عارض په خپل وجود نه لري لکه مخکې موږ دغه دوه خبرې کی ضروری کړلې نو چ کله د د د خپل وجود نهسته نو یو شې سابق کېږي د غ د پاه یوا هم را ځي هغه په اعتباردي دغه مکان سره را ځي نو چې د خپل وجودم نه لري او مکان هم د د د نه در نو دغه جوه به د د د پاره وي ځکه داې د حز د غ د پااررم حز ده داده مکان د غ د مکان ده نو مادله موضونه اغه مححل ده چ هغه مقویم لپاره د دې عارضوی مراد لدینه مفتدا او خبر ندی حتی چې ته شکل رنده وکې مراد له محل ده د یع چې زه به تاسو دغه بیان واورید چې عارض دی ته ویل کېږي چې یو د دې لپاره خپل وجود نوي دویم د پحیز کې تابع لپاره دې هغه جوهر او لپاره دی ذات وي د ذات هغه محل د دې لپاره مقویم او ثابتهونکي وي چې کا له دې خپل وجود لري نو ولې هاذا يم تن انتقال د یای چله دی وجود په نفسه د پاره نهسته نو نقل په اراض د به هم ممتنی او وي ولې نقل خوشرې د اغه شي کې چې وجود لري چې دې د پاره وجود د یو ځین بل تن نقل کې چې وشې خپل وجود نه لري نو پیګه کې نقل کېدلې نه نو کوم چې دغه مخکې بیان و نو دې سره خود به خود معلومه سواله چ انتقال دا په عرض کې ممتنیوي نو عارض کې به انتقال نسی کېدلی او فرادي فلسفو باندې څه تاویل کیږي ما غوا ان شاء الله درسوبایو نن اسان غري خبري یو وضاحت دې كلام مذکورو جماعتن رحمت الله علیه د عین عارض کوم معنا ذکر کړی و د دې غي وضاحت کې غرض دې فرې سواله او دویم ما وویل چې اغاز کړ کې بیا د فرې سواله دریم تفرید په دې كلام مذکوره ماه قیامې بذااتې ند متقل معنى نه قیام ب ذااتې پاراه د متقل لمېنو بندې دا د ا ته حظ بهنفسې چې دز د پاره خپل حیز راغلی ووي تااب نووي ته حی د د د ته حوز په خلاب درضنا په نه ته حزه نو دغه تکې مولي چې د د پاه بته حیوز وي نو هررض ب تهویل ککیېږي چې دغ د پاهبدته حیز نهوي دی به حیز کې د بل د بل شي تابې وین چې دیغه هیڅ بود د ریफारم شي یوزوي نو دغه معنا په صفات لري باریکسته نه نهغه تر خارج دي په خلاف العارض په خلاف د العارض نه فائن نہ تحيزه هو زکا مکان دتابوی لپاره د مکان د جوهر الزی اغه جوهر هو موضوعه چاغدې فراغه محل وی الزی یقومه چاغدې ثابت وی ومانه وجود العرز ماناده وجود د العرز په موضوع او مکان کې اغاده ان وجوده په نفسه چې وجود د پیاتی بار سره هو وجوده اغاده اغه وجود وی چاغه په محل کې راغلی وی ولهازه لدې وجنا چه دده د فارغ خپل وجود نه په نفسه خپل وجود نه لاره يمتنيع الانتقال عن هو انه نقلم لدينا ممتنع ده فخلاف د جسم او د جوهر نه فخلاف د وجود د جسم نه په حيز کې فانه وجوده په نفسه زکا د وجود بین په نفسه دا ځانته شه ده او وجود په حيز کې امرن اخر ده دا ځانته شه ده خپل وجود لري نو د یو مکان نه بل ته نقل کېدلی سي ولې هازه لدې عن هو نو مثلا معلومه سوال چې نقل دا لاراز د او نقل په دا ده ممکن ده کېدلی شي دا هندل